Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-adhi akramu man sya'an min ibadihi bihubbil Qur'an Wa salatullahi wa salamu ala Man kana hulukuhu al-Quran Habibina wa syafi'ina Wa mualana sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-muttahariina wa ashabihi tayyibin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila Allahumma ya Rabbana ان نسألك فهما القران والعمل به واغفر لنا يوم القيامه ما ذنبت اهل القران اللهم يارب ارزقنا التوبه قبل الموت وشهاده عند الموت Wal jannata ba'dal mawt amma ba'du Yang kami cintai hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat Para pemirsa, para pendengar Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita Masih terus bisa istiqamah Di majlis ini Semoga terus oleh Allah kita dipilih Untuk bisa menghadiri Tempat-tempat seperti ini Semoga Allah terus Memudahkan kita untuk Bisa bergabung di acara-acara mulia Seperti ini Dan semoga pertemuan-pertemuan Seperti ini adalah mukaddimah Pertemuan kita kelak di surga Bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Dengan kitab aktifiannya Kita sudah sampai kepada Adab Tata keramanya seorang murid Di saat penuntut ilmu Ilmu agama Ilmu Al-Quran Dan sungguh Itu bekal Karena kita semua Setiap saat dan setiap saat Harus menjadi seorang penuntut ilmu sebab Nabi sudah menjelaskan. Menuntut ilmu tidak ada batasnya. Mulai dari diayunan ibunda. Hingga kita diturunkan dari keranda. Ini adalah harus. Kita menjadi. Seorang penuntut ilmu. Jangan sampai ada yang merasa sudah. Wah puncak saya sudah selesai. Tidak perlu lagi menuntut ilmu. Tidak. Karena menuntut ilmu seperti itu. Hingga kita dikubur. Maka kita pun harus tetap mempersiapkan diri kita untuk bisa berakhlak, sebagaimana akhlaknya seorang penuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Alimam An Nawawi rahimahullah taala pada pertemuan yang lalu tentang akhlaknya seorang murid. Ita saya sampaikan kepada. يقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين عمين في بابي حتى في فصله آداب المتعلم إلى أن قال فصل فصل فصل وَيَنْبَهِ أَيَظُونَ nah. وَمِنْ أَدَبِهِ Termasuk adab dan tata di dalam menuntut ilmu adalah ayakuna hendaknya seorang murid itu harison sangat berkeinginan alat ta'allumi untuk menuntut ilmu Wadiban alaihi tekun Di dalam menuntut ilmu Fi jami'il awqa Tidak setiap waktu Dan memang seperti itulah Dimanapun berada Harus ia senantiasa Dengan ilmu Di saat ia pergi Jangan lupa membawa bukunya untuk ditela'ah kembali, dibaca kembali. Bahkan sebagian santri yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu. Tidak menyanyiakan waktu sampai nunggu antri. Untuk mandi. Karena sebuah pesantren mungkin harus ngantri. Ia pun menyisihkan waktu di saat ngantri. Harus sambil menghafal-hafalannya. Yang yani memungkinkan dia untuk melakukan seperti itu. Artinya. Tidak boleh menyianyikan waktu, tidak ada waktu berlalu kecuali dengan ilmu. Tidak ada istilahnya waktu untuk longgar. Bahkan ahli ilmu, itu rekreasnya adalah pindah. Dari bacaan ke bacaan, dari ilmu ke ilmu. Bukan pindah tempat untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ilmu. Dan memang begitu, kadang kita jenuh seseorang jenuh membaca buku fikih. Baru nanti kita baca buku tentang sejarah dan seterusnya. Ijrah pindah dari ilmu ke ilmu lagi. Walau ya bil Galil dan dahnya tidak boleh merasa puas dengan sedikit yang ia dapatkan. Mondo hanya targetnya lah. Cukuplah saya yang penting bisa faham safinatun najalah. Cukuplah pulang. Tambah lagi sudahlah orang kampung saya ya, paling tak kerti semuanya. Nah, ini sudah merendahkan orang lagi. Kemudian merasa cukup dengan ilmu yang sudah dapatkan. Sebenarnya tidak. Ah Tidak. Agar tambah lagi. Walaupun kenaambil <tod> kalilil tidak boleh merasa puas dengan yang <tod kainan> sedikit ma'adamagunihi. Sementara dia mungkin untuk minalketiri <tod kainan> untuk mendapatkan yang banyak. Selagi mungkin untuk mendapatkan yang banyak. Jangan merasa puas dengan yang sedikit. Walayahmil nafsahu. Jangan sampai membawa dirinya. Malayutiku. Malayutiku yang ia tidak mampu. Jangan sampai ia itu. Membebani akalnya sesuatu yang tidak mampu khaufatan minal malal yakut jenuh apabila ima hasal justru tambah hilang apa yang sudah didapat artinya jangan dipaksa memaksakan ia akan tapi jangan sampai memaksa dengan sesuatu yang ia bakal tidak mampu biasanya seorang guru mengerti ini Anak ini pantas tidak menuntut ilmu seperti ini, kalau tidak kadang, kadang diarahkan yang lebih ringan, lebih ringan. Bahkan, ada orang yang target, yang pantas untuk dia yang penting selamat, dibebani dengan pendidikan, belajar tidak bisa, dan itu ada. Sehingga disuruh menghafal dan sebagainya mungkin malah tidak karu karun akan tapi ya sudahlah, akhirnya targetnya paling cukup. Yang penting dia soleh, selamat pergaulannya dan sebagainya, ada seperti itu. Wal yang demikian ini yakhtalifu berbeda-beda. Dengan perbedaan orang. Setiap orang berbeda. Keadaan dan orangnya berbeda. Jadi ada si fulan. Si abisa untuk dibebani dengan ilmu segini, segini, segini. Yang satu lagi tidak bisa. Yang satu lagi bisa. Dan begitu seterusnya. Maka guru yang menentukannya. Termasuk ujian yang dilakukan itu pun juga untuk mengarah kepada pemilah-milahan. Dan jangan dipaksa anak kita belajar sebelum waktunya, kalau kita punya anak. Umur barangkali ada umur terlalu kecil dimasukkan waktu SD atau sebelum waktunya, bukan tambah cepat pinter. Hanya mungkin bisa berbangga di arah teman-temannya, anakku masih sekok umur begini sudah kelas begini. Dibikir begitu berbangga. Akarnya belum tentu otaknya waktu itu sudah, di, sudah layak untuk mendapatkan ilmu itu. Anak saya umur 6 tahun sudah kelas 3. Dipikir dengan bangga begitu. Menguntungkan bagi sang anak. Belum tentu dia mampu dengan akalnya yang seperti itu. Dan jika belum waktunya dimasuki kelas. Yang belum waktunya. Dia tidak akan mengambil sesuai dengan yang semestinya ia ambil. Maka ikuti. Tingkatan-tingkatan tingkatan yang semestinya ada. Dan itu untuk memilah Memilah mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang mampu dan mana yang belum mampu. Wajah hajar ila majlis syaikh, falamiyajidhu. Kalau seorang murid, maksudnya kalau kita atau kalau kalau seorang murid datang ke majlisnya seorang guru, falamiyajidhu. Kok gurunya enggak ada? Intabur hendaknya menunggu. Jangan alhamdulillah, tidak ada pulang duluan. Eh, waktu pulang ustadznya datang. Nyakiti ustadznya? Walajama'bah bahu dan menekuni pintunya. Maksudnya apa? Tetap ditunggu sampai ustadznya datang. Waliyufawid wadi'fatahu dan juga sebagai seorang murid, jangan sampai teledor menyianyakan atau meninggalkan wadi'fatahu wadi'fah kewajibannya. Apa rutinitas yang selama ini engkau tekuni, engkau istiqomahi di dalam menuntut ilmu? Mungkin menghafal jam begini. Sudah bikin jadwal pagi, engkau harus menghafal. Siang harus begini, akhirnya begini. Itu antifah yang sudah engkau tentukan. Tidak bolehkah rubah? Ila'ya khofa <tuk> karohata syaihi. Kecuali jika engkau khawatir akan marahnya, murkanya sang syaih. Tidak sukanya yang syaih. Lidhalihkah dengan jadwalmu itu? Misalnya, Bi'ayyul'allima <tuk> Biayak biayuk lama minhalihi atau biayak lama sekiranya seorang murid itu tahu minhalihi keadaannya guru itu al ikroa mengajar fi fi bi di waktu yang tadi di, di waktu yang sama. Artinya begini, jika kita sudah punya wajibah yang tertentu, jangan sampai membiasakan. Yang kita perlu punya jadwal bagi para santri. Jadwal yang dipatuhi. Jam ini aku harus membaca ini. Jam ini harus. Dan itu diteku di setiap saat. Sebab ilmu itu harus terus. Tidak cukup ilmu itu. Tidak cukup ilmu itu. Hanya sesaat dibaca. Dan sesaat. Tidak. Sesaat dibaca dan sesaat tidak. Jadi harus rutin. istiqomah. Jadi ini baca... Besok jam ini dibaca, besok jam ini dibaca, seperti itu. Jangan sampai lagi senang yang baca, oh sehari penuh. Setelah itu sebulan tidak baca lagi, tidak ada ilmu kayak begitu. Rutin istiqamah. Nah, membuat jadwal itu penting. Pagi bahasa Arab, siang ini, siang ini, siang nafu, siang sore, sore sorok, malam baca Quran buat rutin. Itu wadifah atau Kewajiban yang sudah engkau tentukan untuk dirimu di dalam menuntut ilmu. Nah. Jangan sampai engkau rubah itu kecuali jika gurumu mengendaki lain misalnya jam pagi itu gurumu ngajar maka baru boleh kau jebol untuk gurumu. Sebab kalau engkau masih menekuni dengan wadhifahmu kewajibanmu yang telah engkau buat jadwal yang kau susun maka gurumu akan marah. Kamu ini diajar kok malah punya pekerjaan sendiri. Eh, begitu baru. Wa annahu la yukri'u bi ghairihi dan sesungguhnya sang guru tidak mengajar dihoiri di selain waktu itu. Misalnya yaitu Guru itu membuat jadwal berdadak misalnya sekalipun. Di jam itu tiba-tiba mengajar dan tidak mengajar di tempat lain. Maka tidak apa-apa di saat seperti itu. Kalau engkau merubah keistikomahan jadwalmu tidak apa-apa. Demi sang guru. Jangan berkata, lah, ini Anu sudah telanjur istiqomah, sudah tidak menghadir saya. Lah gurumu yang mengajar. Biarin istiqomahkan penting. Nah ini jadi tidak benar. Wa idza wajada shaykhunaaiman Wa idza wajada shaykhunaaiman, macam mana bukan seorang syekh itu tidur? Amustaghillan, kalau sibuk bimuhimmin dengan sesuatu yang penting. Kalau tahu gurunya sibuk, kalau tahu gurunya melakukan sesuatu yang penting. Lam yasta'dhin 'alaihi, jangan minta izin, bal yasbir sabar. sabar ditunggu. Tidak boleh izin. Bal yasbar ila stigodi sampai bangun sang guru. Au faraghi atau selesai dari kesibukannya tadi. Kalau guru lagi tidur atau seorang guru lagi sibuk, maka kalau guru lagi sibuk-sibuk kok kebetulan kita datang ke tempatnya sang guru, jangan minta izin. Oh ya sudah guru sibuk ya, permisi ya saya. Itu enggak adab. Tunggu saja sampai selesai sang guru. Keteli sang guru berkata, kamu pulang dulu saja, saya masih sibuk. Atau di saat guru tidur, jangan dibangun guru-guru saya mau belajar. Tidak, biarkan sampai ia beliau terbangun. Oh iya, sorry, kalau memang ternyata diperkirakan bakal lama, maka bolehlah kita tinggal. Tapi jangan diganggu, sebab seolah-olah waktu kita berkata, guru saya mau pamit, seolah-olah mengatakan, lah, kamu sibuk terus sih. Jadi seolah-olah menegur guru. Karena kesibukannya tadi, karena itu termasuk kurang adab. Ayat syarif. Jadi antara kita menunggu dengan penuh kesabaran, atau syarif, atau dia pergi. Tapi kalau sampai ngomong guru, mulai tadi kok saya tunggu, kok masih sibuk terus, saya permisi aja kalau gitu. Eh, itu dah adab. Dan menunggu lebih bagus. Menunggu lebih bagus. Karena ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa hiru yafaluna seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas waktu datang ke rumah gurunya kalau tidak, tidak salah waktu itu Sayyidina Zaid pokoknya gurunya Sayyidina Abdullah ibn Abbas beliau datang ke tempat tersebut rupanya gurunya itu dalam keadaan tertidur ditunggu sampai bukan 1 jam 2 jam lama sekali bahkan tidak ketahuan kalau Sayyidina Abdullah ibn Abbas menunggu di situ, dan bahkan sampai Sayyidina Abdullah ibn Abbas tertidur di depan pintunya maka boleh menjadi seorang alim benar, alim besar. Nah, setelah itu wayambahi <tuk> ayya khuda. Nafsahu bil ijtihadi, enggaknya seorang murid itu yakhu da bil ijtihadi sungguh-sungguh. Tahsili di dalam mendapatkan ilmu. Tahsil itu menuntut ilmu. Kapan itu? Di saat longgar. Belum nikah. Belum banyak tanggung jawab. Masih bujang. Masyad. Masyad. masyad. Lagi giat-giatnya. Masih muda. Kalau sedulis sepuh repot menuntut ilmu. Biarpun waktu sepuh pun tidaknya menuntut ilmu. Wa kuwati badan masih kuat fisiknya. Wada bahdil khathiri masih cerdas, strong itu Wa qillati shaahilaati sedikit gangguan. Kablaw wa'ad awarid al sebelum datangnya masa-masa patolah itu sering nganggur. Maksudnya tua mandi. Wartifa'il mangzilati sebelum pangkatmu naik. Nah, ini. Santri, waktu menjadi santri, tidaknya hanya berharga sungguh-sungguh. Sebab kalau kamu pulang ke rumah, susah belajar lagi. Sebab di rumah sudah dianggap Ustaz. Pakat kau amirul muminin Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pernah berkata, Tafakkahu kau bila antusawwadu. Menuntutlah ilmu, Tafakkahu menuntutlah ilmu, Sebelum engkau menjadi pemimpin-pemimpin, Atau tuan-tuan. Dan sungguh benar kalau sudah keburu digedekan orang itu menuntut ilmu berat, susah. Mulai dari kesibukannya banyak, ceramah sana, seramah sini. Ngajar sana, ngajar sini, dianggap oleh orang hebat. Kadang ada bisikan setan, ngapain kamu belajar lagi? Maka waktu belum punya tanggung jawab, belum punya manzilah pangkat di depan orang. Artinya, belum dikerumuni orang, belum jamaah-jamaahnya, menuntut ilmu. Sebab kalau sudah kamu pulang menjadi ustaz, repot saat itu menuntut ilmu. Maknahu maknanya ajidah itu bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menuntut ilmu. Fikamali ahliyatikum. Di saat sempurna. Keahlian. yakni ini. Kelayaanmu untuk menuntut ilmu. Bagaimana kelayaan? Kesempurnaan kelayaan artinya apa? Masih muda, masih fresh, masih pikirannya belum banyak. Macam-macam. Kemungkinannya untuk mendapatkan ilmu banyak sangat mudah, yaitu di saat belum punya tanggung jawab. Muantum adba, yaitu di saat kamu menjadi pengikut. Kebelantasi rusa adatan sebelum engkau menjadi orang yang diikuti pemimpin. Jadi di saat kita menjadi murid, menjadi murid benar-benar enak. Tapi kalau sudah menjadi ustad, belajar masusah. Fa innaqumidasyir tum saadatan, kata imam. Nih maknanya, kalau engkau, sebab kalau engkau sudah menjadi sadah tuan-tuan. Kalau engkau sudah menjadi tuan-tuan majmuahin yang diikuti oleh orang-orang, intanak engkau susah menahan diri. Intanak engkau menahan, maksudnya repot. Engkau menahan diri, engkau, engkau tidak mau. Engkau tidak mau kerana sebab mungkin kesibukanmu atau nak Bisa sebab kesombonganmu. Minat taalumi engkau tidak mau minat taalumi belajar. Kenapa? Diri faidman Karena pangkatmu sudah gede. Dikiai Wah, Wahustat ki au wa kathratisuhlikum dan banyaknya pekerjaanmu wa hadza ma'na imam syafii ni makna juga makna dari perkataan imam syafi'i radhiyallahu semoga Allah senantiasa rida kepada beliau tafaqah qabla an taras hendaknya engkau menutup ilmu sebelum engkau memimpin apakah memimpin keluarga sebelum engkau punya tanggung jawab di saat masih bujang, gak ada tanggung jawabnya. Mungkin ada yang berkata, saya bujang tapi saya punya tanggung jawab. Oh iya, tapi masih lebih banyak tanggung jawabnya kalau engkau sudah menikah. Nih. Paling sekarang tanggung jawabmu satu kepada ibumu jika ibunya ibu. Tapi kalau sudah menikah, tanggung jawab dengan istri. Punya anak, tanggung jawab dengan anak-anaknya. Fa idza astaka lakal qad sudah menjadi pemimpin fala sabila ila tidak ada jalan lagi untuk menuntut ilmu repot. Faslun fasal. Jadi. Jadi di saat seperti ini saat itu. Makanya Pak, gunakan kesempatanmu sebelum datang kesempitanmu. Kesempatan. Hari ini Anda punya kesempatan. Serius sehingga datang karena belum tentu lain waktu kita punya kesempatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan. Filsafat Wahyam Bahi dan sebagainya. Ayubak kiro bikura bikiro ati. Ayubak kira tu segera, ngambil waktu secepat-cepatnya. Pagi pagi. Bikiro ati belajar al-syiahi kepada guru awalan hari awal siang. Maksudnya pagi pagi sudah mulai. Lehati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah barik li ummati fi bukuriha ya Allah berkailah untuk umatku di pagi harinya. Bukan tidur. Bukan lelap. Tapi mengambil ilmu dan barokah di pagi hari. Wa yambahi dan seyogianya ayu hafiz ala qiraati Dan jika punya haflan yang pernah ia hafal. Jangan lupa buat jadwal khusus untuk. Yuhafidha menjaga ala kiraati mahfudihi. Untuk mengulang-ulang bacaan atau hafalannya. Wayambai an la yusir bin naubatihi ghairahu. Hendaknya tidak. Mementingkan Orang lain. Di dalam mendapatkan giliran untuk belajar. Tidak ada. Ya ente dulu saja. Sebab kenapa? Faidal itharo makruhun fil-kurabi. Fil-kurbi. Atau fil-kurabi. Sebab mengutamakan orang lain di dalam ibadah makruh. Sama ini. Mengutamakan ibadah kebaikan untuk orang lain itu makruh. Seolah-olah dia sudah kebanyakan seperti kita ceritakan kemarin, ada seorang kiai di belakang muridnya, di depannya di sub yang pertama, kiainya di sub yang kedua. Maksudnya itu adab, langsung lalu persilahkan kiai mongkok maju ke depan. Ya nggak benar tuh, kiainya yang terlambat, biar ter, lambat. Sebab urusan ibadah begini nggak boleh mengutamakan orang lain, sebab semuanya butuh. Semuanya butuh. Sama. Yang satu pakai kopiah, yang satu tidak. Karena mungkin terlalu baik. Fodol-fodol pakai kopiah saya. Duh, memangnya tidak butuh. Jadi jangan mengutamakan orang lain di dalam urusan kebaikan. Boleh mengutamakan orang lain urusan kepentingan pribadi. Mau makan, biar teman dulu yang makan. Boleh. Tapi urusan barisan sop, saya berebut. Saya yang pertama. Selagi saya datang pertama, pertama jangan mempersilakan orang lain untuk masuk sop yang paling depan. Lalu kita di belakang. Barisan. Sama ngaji itu membaca di depan guru itu keistimewaan. Jangan berkata, berkata kepada temannya. Gilirannya. Saya misalnya. Lalu berkata, sudah inti saja. InsyaAllah inti aja. Maksudnya baik. Tapi bukan baik. Salah. Makruh. Mengutamakan orang lain dalam kebaikan. makruh. Makroh. Bihilafil ishar berbeda dengan mementingkan orang lain. Bihududin nafsi untuk urusan pribadi. Urusan makan, duit. Ada uang. Diberi oleh seseorang atau gaji atau apa ya biar ente aja ngambil. Wah, ini bagus boleh kalau urusan begitu ya, ya ente saja ngambil, nanti aja saya, masyaAllah. Urusan makan, Wah kalau makan ngantri sikut-sikutan. Giliran suruh membaca, enggak ente, ente, ente dulu. Kalau urusan makan bolehlah ngantri, saya paling belakang aja lah. Hei. Eh? Kalau kamu mentingkan orang lain dalam urusan pribadi, itu mahbubun dicintai. Bagus sunnah. Baik. Fa'in ras Fa'in ro'ashshayikhul maslahatafir itari kalau memang seandainya seorang guru melihat kebersalahatan adalah untuk mengutamakan yang lain. Misalnya, semestinya jatahmu untuk membaca di depan guru. Dulu waktu belajar paling senang kita, termasuk dengan Habib Salim Syahdiri, termasuk kita punya guru seorang buta tapi bahasanya kuat. Dr. Mahmud As-Sulaimani. Beliau adalah seorang buta tapi bahasanya, bahasa Arabnya kuat, nahwu shorofnya hebat. Dan kebetulan beliau itu ngajar usul fikih, jadi kami senang membaca karena itung-itung saya ingin belajar di tasih oleh beliau. Jadi kita ambil seperti itu, biarpun enggak jatah orang. Jadi memang biasanya siapa yang lebih dulu termasuk waktu belajar dengan Politefahdilah Habib yang dipelih. Khabir Salim Syahiri. Kami yang membaca. Waktu dirubat kita belajar dengan beberapa. Uh, waktu itu masih anggota Mufti yang sekarang sudah menjadi Mufti yang ada di Tarim. Kami belajar berenam. Kami selalu senang baca. Kenapa? Biar saya ditasheh bacaan saya. Jadi ada seperti itu. Jangan diberikan orang lain. Rugi. Karena membaca di depan guru itu biar ditasheh yang pertama dan juga. Sebaik-baiknya orang seperti itu. Berebut untuk itu. Jangan mementingkan orang lain. Menggok fadwal-fadwal. Inti aja lah. Inti aja. Berebut. Kalau seorang guru yang mengatakan. Ganti biar inti. Karena dia tidak pernah baca Dan mungkin bacanya tidak baik. Biar dia sambil belajar. Inti ngalah saja. Oh ya Tidak apa-apa. Kalau guru yang menunjuk. Ibadil auqat di, di sebagian kesempatan. Lima nan syar'in. Karena masalah-masalah syar'i fa syara' kemudian isy sang shayhnya mengisyaratkan kemudian shayhnya mengisyaratkan sudahlah kamu entar saja biar temanmu dulu yang baca duluan gimana kalau sudah petunjuk dari sang guru patuhi imtatha la amruhu mematuhi perintah sang sang guru wa mimma yajibu alaihi wa dan yang harus dilakukan seorang murid dan sungguh sangat-sangat Bahaya tak itu sangat penting, sangat perlu al-wasiyyatu bihi. Untuk wasiat dengan sesuatu tersebut. Apa itu? Murid tidaknya dengar. Awas. Alla yahsuda ahadhan. Jangan hasud. Jangan hasud mendengki ahadhan seseorang. Minrufqatihi dari kawan-kawan seperguruannya. Jangan menghasud atau غيرihim atau yang lainnya pokoknya tidak boleh muncul hasud bukan saja tidak boleh menghasud kepada teman seperjuangannya akan tapi menghasud yang lainnya juga tidak boleh hasud dengki di saat menuntut ilmu kalau ada hasud di saat menjadi ustad pun bakal jadi penghasud dan menghasud penghasud mengajari orang lain untuk menghasud dan menghasud yang menghasud secara sesungguhnya Makanya boleh dari menuntut ilmu itu sudah harus dididik jiwa itu. Hati untuk jauh dari dengki. Kalau melihat temannya berhasil, bukan malah. Disembunyikan bukunya biar tak bisa belajar. Kemudian setelah itu. Biar biar enggak, enggak bisa belajar. Kemudian nanti nilainya jatuh. Ya. Jangan seperti itu. Menghasut kalau di saat menuntut ilmu menghasut. Di saat jadikiai pun perang. nanti. Jadi dididik dari awal. Sebab ada yang bunci sama temen. Kok juara terus-juara terus. Bukunya dicuri. Yang untuk belajar. Kadang dibohongi. Eh besok pelajarannya fakeh lo Ujiannya padahal bukan fakeh. Kiliran temannya enggak tahu. Oh, syukurin itu. Hasut. Tidak ada cinta. Maka sebaiknya dan sungguh itu awal dari berdakwah adalah. Jika engkau lebih tahu dari temanmu hendaknya. Engkau rajin dan telaten mengajari temanmu. Wallahu fi'audil abdi madama al-abdu fi'audi akhi. Allah akan menolong hambanya. Jika seorang hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Menolong saudaranya. Jika seseorang menolong saudaranya. Maka Allah akan berikan pertolongan. Maka sebagai seorang penuntut ilmu. Dan ini bukan saja di pesantren. Anda, jika dengan penuh kesabaran membawa tetangga anda yang lemah untuk ngaji pahala pertama kepada anda. Yang kedua, Allah akan berikan pertolongan kepada anda yang tidak anda duga duga Khususnya yang lemah pikiran, lemah fisik. Perhatikan di pesantren khususnya. Kadang kalau sudah lemah pikiran itu dibikin main-main. Malahan di pondok itu. Di bahlul-bahlulin. Di bodoh-bodohin. Dijadikan budak, awas tidak dapat ilmu yang manfaat. Padahal semestinya dia diberi kasih sayang karena lemah akalnya. Tapi kadang dibikin main-main. Ada? Maka dari itu, ayo kita biasakan mulai di saat kita belajar ilmu itu, senantiasa memperhatikan kawan-kawan seperjuangan kita. Maka itu mengundang keberkahan ilmu yang kita yang kita cari. Keberkahan ilmu. termasuk memberikan bantuan. Makanya kalau ada orang mencuri duitnya teman di pondok itu alamat itu, susah dapat ilmu. Mencuri duitnya temannya. Mau mencuri di pasar saja sudah enggak benar, mencuri duitnya itu lahul ilmi menuntut ilmu. Susah ditolong itu. Kiyainya enggak bisa maafkan karena bukan duitnya sang kiai. Hah? Tidak boleh menghasut kepada penuntut ilmu yang lainnya. Masya Allah. Kalau dari sini belum dididik benar-benar. Nanti di saat menjadi ustaz. Waduh hasut-hasutan. Lah hasata kehasat ulama itu. Kacau. Sombong. yaitu yang sering kita kami ceritakan. Bisa saja muncul hasutnya ulama. Muncul mungkin. Sehingga tidak senang kalau temannya berhasil. Ada orang lain yang berjuang sama dengan dia. Tidak boleh. Padahal mestinya kita senang. Kalau di depan itu pun dibangun masjid. Kita dibangun pondok yang sama. Senang mestinya begitu. Cuma dasar hatinya kotor. Ya. Masa kalah dengan orang jual nangka. Berjejer. Tidak ada masalah. Eh punya pondokan teman-teman. itu Dengan pondok depannya itu. Kan tidak benar. Kadang rebutan hari. Kenapa kok dia mengadakan pengajian hari ini. Kan sudah ada pengajian hari ini. Lalu terus bagaimana? Ustadznya 12. Hari cuma 6. Ini rebutan hari. Kadang-kadang ingin nalilah. Ya terserah mengadakan hari pengajian, hari Jum'at. Khususnya malam Jum'at biasanya bikin rebutan. Sudah ada majlis Jum'at di sini, ngapain dia ngadain lagi? Lihat terus. Ini awal dari kedengkian, tidak bisa. Terserah ngadain hari apa saja. Ya kan sudah hari Jum'at ada. Kalau orang ingin mendapatkan hari mulia, lakukan hari Jum'at. Yang lainnya. Jadi ada semacam ini. Hasut. Pondok lain. Kenapa bangun pondok? Kan sudah ada pondok di sini. Lah kan tidak mencukupi. Ya kalau mang dia karena Allah kan lebih baik bergabung saja dengan bodoh sini. Kesombongannya. Dan bisa saja. Kalau mang dia benar niatnya karena Allah Kalau memang dia itu karena Allah, dia alasannya. Kalau memang karena Allah, ngapain buat pesantren baru di situ? Kan lebih baik dileburkan ke sini. Ya kan, sombongnya. Hasud. Jadi ustaz, hasud. Karena waktu jadi murid juga begitu. Inna'udhu billah. Dan ada hasud antara pondok-pondok, jangan dianggap tidak ada. Antara ustaz dengan ustaz. Itu kenapa? Di saat menuntut ilmu, sudah tidak dibenahi hatinya. Hari ya cuma 7 ya terserah mau ngadain hari apa saja, ya tidak adab lah dari. Terus bagaimana carikan saya? Hari Sabtu sudah ada, hari Ahad sudah ada, hari Senin ada, Senin Senin. Terus saya hari apa? Buat hari baru lagi ya nggak mungkin. Nya sampai derajat begini tuh harus dicermati. Ya jangan buat pondok di sini, kan di sini sudah ada pondok loh. loh terus di mana? Indramayu. Indramayu juga ada pondok. Terus? Ya Bekasi. Bekasi juga ada pondok. Ada. Terus gimana? Lihat, Hasud itu memang unik. Tidak masuk akal. Ya kalau sudah ada pondok, tidak usah buat pondok lagi. Tidak ya, benar itu. Buat pondok, baru nanti kerjasama yang baik. Tambah enak. Kalau di depan sana ada pondok lagi, di sini ada pondok lagi. wah Ustaznya bisa tuker-tukeran. Hasud. Tidak mau orang lain maju. Ustaz al Qurannya sombong dengan Qurannya, quran Hasud dengan yang lainnya. Lihat spanduk yang gede-gede isianya isinya man khairun nasi man taallamal qur'ana wa 'allamahun nas sebaik-baik orang itu yang mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada manusia. Gede di depan rumahnya karena dia ustaz Al-Qur'an. Ceramahnya itu tentang keutamaan Al-Qur'an, kadang-kadang setelah itu nyinggung. Apa artinya? Ustaz yang meng mengerti ilmu fikih tapi tidak mengerti ilmu Al-Qur'an. Eh? maksudnya nyinggung ustaz di depan itu. Ustad depan itu Ustaz fikih tak, eh? Tapi kurang Al-Qur'annya. Jadi Ustaz Al-Qur'an sombong dengan itu. Lah Ustaz fikihnya enggak mau kalah. Sepanduk gede, Manjuridillahubi khairan yufaqihufiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka orang tersebut akan diberi pemahaman tentang fikih. Maksudnya siapa? Aku. Ceramahnya kemana mana Nah, murid-muridku, fikih penting, Nak. Fikih itu agama. Kalau orang enggak ngerti fikih bakal melakukan yang haram. Apa artinya orang hafal Quran kalau tak ngerti vke, oh, mulai nyinggung-nyinggung yang lainnya. Nah, ini hati-hati, bisa saja muncul ni, kayak eh, begini-gini. Kenapa itu terjadi? Waktu menuntut ilmu tidak dibenahi hatinya. Di saat menuntut ilmu tidak benahi hatinya, maka jangan sampai menghasut. Temannya Al-Ghairim atau yang lainnya? Min fadilatin dari kelebihan razakahullahu al-karimu iya. Yang telah Allah berikan kepada temannya tadi. Enggak boleh menghasut. Kelebihan. Kelebihan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Jangan dihasut. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Baca jangan jangan jangan diganggu alinya, sampai ke bawah jangan diganggu alinya, biarin sudah tidur. Jadi kalau ada orang lain yang diberi oleh Allah kelebihan, jangan merasa tidak nyaman, karena itu Allah beri kepadanya. Allah yang memberi. Wa alla yujib bi nafsihi bima hasalahu. Dan jangan terkagum dengan dirinya apa atas apa ia dapat ujub. Oh, hebat saya, kalau segitu saya kecil, saya sudah dapat ilmu. Saya itu orang paling fakih di sini. Saya paling bagus bacaan Quran saya di sini. Wah, kagum, terkagum-kagum dengan dirinya. Makat kedamna dan telah kami terangkan pada waktu keterangan yang lalu. Idoh, haha, masalah ini, penjelasan ini. Tiada bisyaki tentang terkerakrama, tata tatakrama seorang guru. Boleh tari, dan cara caranya yang benar, filoju untuk menghilangkan ujub sifat ujub. Jadi ujub itu beda dengan riak, ya. Ujub, ujub itu beda dengan riak. Kalau riak itu membesarkan amal di mata orang. Kalau ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri. Ikhlas itu ingin amal dipandang Allah. Jadi kalau riya ingin amal dipandang orang lain. Kalau ujub memandang amalnya sendiri, ikhlas itu agar amal dipandang oleh Allah. Jadi ujub tuh ilmu, seolah-olah dia tuh pintar tuh karena dirinya sendiri. Saba dulu. Ajil, Saba dulu. Saba dulu. Telah disebutkan oleh Imam Nawawi. Tentang bagaimana menghilangkan penyakit ujub. Disebutkan juga. Di sini disebutkan. Watarikuhu oh, dan caranya. Finafil ujubi. Untuk menghilangkan ujub. Maaf kata Imam Nawawi caranya untuk menghilangkan uj ujub itu ayu dzakkir nafsahu untuk mengingatkan dirinya bahwa sesungguhnya jangan ujub bangga dengan kecerdasannya bangga dengan ilmunya yang banyak kepinterannya uh oh. tidak boleh bangga agar tidak bangga suruh mengingatkan bahwasanya annahu sesungguhnya orang tersebut atau ente sendiri lam yahsul lahu tidak mendapatkan baginya mahasol ilmu yang ia dapat itu bihauli dengan uang keusaha kekuatannya, hauli usahanya, upayanya, wa kuwati dan kekuatannya. Maksudnya bukan dari kekuatan darinya. Artinya agar seseorang tidak masuk babul ucub berbangga dengan ilmunya atau kepandainya... kecakapannya, agar tidak berbangga dengan itu semua agar ingat bahasanya ente tidak punya modal untuk itu semua dari Allah bukan dari kekuatanmu yang bangga dengan kepintarannya, kepentar kecerdasannya lihat diplesetkan oleh Allah di kamar mandi gegar karo hilang mau apa min akan tapi yang demikian itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan menghasut jangan sombong Jangan seperti ini. Ujub. Walayammahi maka tidak pantas. Kalau begitu. Kagum dengan sesuatu. lam Yang ia tidak membuatnya secara sendirian. Semuanya dari Allah. Ia bisa sujud. Bahkan termasuk sujud itu dari Allah. Murni dari Allah. Sahabnya 100% dari Allah. Siapa yang memberikan kemauan? Allah. Memberikan kekuatan? Allah, membangunkan di tengah malam untuk bangun malam. Allah Kalau Allah tidak menghendaki bangun malam, lalat sampai subuh. Lu. Kalau Allah tidak memberikan kemauan, tidak ya, biarpun orang seger, buger, gagah, perkasa, enggak akan bisa bangun untuk salat malam. Allah yang kasih. Allah yang beri kesempatan itu. Allah yang menggerakkan hati. Maka pahala membahas tidak pantas untuk berbangga dengan sesuatu yang ia tidak membuatnya. Dan kita tidak punya apa-apa. Bel-aw-da'ahu-llahu akan tapi diberikan oleh Allah. Dititipkan oleh Allah. Fihi kepada orang tersebut. Itu bukan dari Allah. bukan dari kita. Semuanya dari Allah. Allah yang kasih. Yang bisa menghafal Al-Quran. Siapa yang menjadikan anda hafal? Allah. Kalau Allah menjadikan anda lupa. Sangat gampang, gampang, gampang. Maka tidak perlu kita berbangga dengan itu semuanya. Wa tarikuhu finafil hasad. Ada pun cara untuk menghilangkan kedengkian. Ini sekelumit disampaikan oleh Imam, rahimah, eh, Imam Nawawi rahimahullah taala untuk menghilangkan kedengkian ayah ya lama hendaknya seseorang itu tahu anak ta hikmah Allah taala hikmah Allah ikhtadat hikmah Allah itu menjadikan jala hadil fadila jala hadhil fadila fi hada maksudnya sudah merupakan hikmah Allah. Kebijakan Allah. Yang maha bijak. Dan tidak pernah Allah tidak adil. Dan tidak pernah Allah salah. Menjadikan si fulan ini lebih pinter dari dirimu. Dia lebih kaya dari dirimu. Maka seorang yang menghasut itu sebetulnya seolah-olah mengkritik Allah. Ya Allah salah, ya Allah. Engkau salah. Lah kok dia kau jadikan kaya, ya Allah. Mestinya kan saya, ya Allah. lah Ini kan kurang ajar, orang khasut. Temannya pinter. Temannya pinter. Lalu kita menghasut atas kepintarannya orang tersebut. Maka itu sebetulnya protes kepada Allah. Ya Allah. Engkau ini gak ngerti. Ya Allah bukan dia seharusnya yang pinter saya. Ini kan kurang ajar sama Allah begitu. Jadi orang hasut itu seolah-olah mengkritisi Allah. Allah dikritisi. Biarpun tidak diucapkan. Tapi hakikatnya ya begitu. Gak seneng kalau dia diberi oleh Allah kekayaan. Gak seneng kalau dia di orang itu. Tetangganya diberi oleh Allah ilmu. Gak seneng tetangganya diberi oleh Allah kekayaan. Protes dengan hatinya. Hmm salah ya Allah, bukan dia ya Allah mestinya saya nah, ini hasud yang menjadikan seseorang alim Allah maka kalau kita mengingkari orang itu alim atau tidak menerima, maka seolah-olah kita tidak terima dengan apa, apa yang Allah buat sementara Allah adalah hakim maha bijak dan tidak pernah Allah itu tidak tidak tepat di dalam meletakkan sesuatu pasti benar hikmah, hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya tidak akan kesalah Allah. Kalau Allah menjadikan sifatan begini Allah mengendaki, tentu ada maksud yang kita tidak tahu. Jangan protes dengan apa yang Allah perbuat. Akan tapi engkau yang bakal diprotes nanti. Jangan bertanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi apa yang kau lakukan akan ditanya oleh Allah. Bayam bayi masa yukiannya Allah ya, terida tidak boleh iaitu menyangkal dengan ketidakrelaan. Eitiro menyangkal dengan ketidakrelaan, relaan. Alihah atas keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Tidak boleh. Kita menyangkal dengan ketidak relaan. Aduh salah. Itu maksudnya bukan dia yang kaya. Saya tahu yang kaya. Maksudnya bukan dia yang alim. Tapi saya. Walayakrah dan tidak boleh tidak suka. Tidak boleh tidak menyukai atau tidak enak. Dengan hikmatan satu hikmah. Apa yang Allah tentukan. Dengan kebijakan Allah. Tidak boleh kita itu protes. Yakrah itu protes. Tidak suka hikmatan dengan kebijakan. Yang Allah ke kehendaki. Dan tidak boleh. Tidak suka dengan hikmah tersebut. Inilah. Hendaknya. Yang ada. Di hati seorang penuntut ilmu. Dan ini disebutkan mulai dari. Kita itu di dalam menuntut ilmu tadi disebutkan dengan guru seperti itu. Dan dengan teman pun ternyata sangat penting punya akhlak dengan teman. Membantu teman. Kalau mengganggu teman, alamat susah mencari ilmu. Kemudian, jangan menghasut kepada teman. Jangan sombong kepada teman. Dan jangan ujub kepada dirimu yang nanti akan membuahkan juga penyakit sombong setelah itu. Karena semuanya itu tidak pantas untuk seorang penuntut ilmu. Jika hal seperti ini tidak pantas untuk seorang penuntut ilmu, bagaimana dengan seorang guru? Sangat-sangat tidak pantas. Maka, dari saat menuntut ilmu dia belajar seperti ini, memendai hati, meluruskan niat, maka saat menjadi guru nanti, insyaAllah juga bakal selamat. Di saat kita mendapatkan ilmu, bakal selamat. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT Dan para pendengar radio di mana saja berada Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab Pada para jamaah yang bertanya selangsung kami persilahkan Namun untuk memudahkan bagian tanya jawab ini Kami persilahkan satu penanya dari bapak-bapak Satu penanya dari ibu-ibu Dengan satu orang satu pertanya Dipersilahkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertanya Bu ya e, Ada seorang murid Berguru di guru lain Murid Toreko e, Pertanyaannya Apakah dia akan diterima amal ibadahnya Karena apa ya Bimbingannya tuh di Toreko bimbingannya dua, Satu bulan dua kali Acaranya malam jadi di saat Pas ada acara, giliran matanya udah ngantuk gitu. Jadi dia guru lagi berguru lagi, ya bukan, masih tetap kalau itu amalan Toreka masih diamalin. Cuman belajar lagi ke, datang lagi belajar lagi ke sini. Karena di sini ilmunya bisa dimengerti, mungkin acaranya siang atau gimana gitu. Ya pertanyaannya itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari ibu-ibu satu penanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya yang terhormat saya mau bertanya Buya gimana kalau seorang suami punya istri dua enggak adil upamanya masalah waktu Di sana satu minggu, di sini setengah bulan Terima kasih atas penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik yang pertama adalah tentang berguru Torekoh. Ketahui jika seorang berguru Torekoh. Itu memang tidak dilarang kalau orang mempunyai guru Torekoh 2, 3, 4 atau 5, 6. Tapi orang harus tahu apa si tujuan nanti setelah berguru. Yaitu agar bisa mengamalkan ilmunya dan agar bisa bersihkan hatinya. Sebab guru Torekoh adalah guru untuk membersihkan hati. Guru untuk membersihkan hati. Kemudian, di saat seseorang mengambil satu guru Tariqoh tidak benar seperti yang dikatakan orang, tidak boleh lagi mengambil guru Tariqoh yang lainnya. Oh tidak. Akan tapi adabnya di saat kita berguru kepada orang lain, memang kita hendaknya tidak boleh menyakiti guru yang pertama. Tidak boleh menyakiti guru yang pertama. Sebab, kata Imam Haddad, kalau seandainya seorang murid itu merusak atau menyakiti hati guru yang pertama, maka jika datang setelah itu seribu guru untuk membenahi hatinya pun tidak bisa bukan saja urusan guru Torekoh sama yang lainnya maka banyak santri yang di sini kalau masih punya guru kita harus harus kita himbau kita wajibkan untuk minta izin dari guru yang pertama jangan sampai ada orang seenaknya belajar pindah sana, pindah sini harus belajar tentunya itu pun harus insyaallah kalau guru baik tidak akan melarang kecuali memang cara kita tidak benar jadi mengambil guru untuk orang lain Tidak masalah, guru Torekoh Cuma pengamalan ilmu itu, hendaknya Kita jangan mengamalkan ilmu itu suka-suka Kalau lagi senang, rajin Kalau lagi tidak, tidak Tapi adalah istiqomah Mana yang bisa istiqomah? Kalau kita mengamalkan pikir sampai ngantuk-ngantuk Apa Nabi anjurkan Tidur dulu istirahat, baru nanti pikir lagi sebab kalau kita berpikir nyebut, nyebut nama Allah dalam keadaan ngantuk, bisa saja dia berdoa, seharusnya berdoa memohon tapi mengutuk dirinya sendiri. Jadi, kalau pertanyaan adalah bolehkah kita mengambil guru dua tiga? Boleh. Tapi yang harus kita jaga adalah adab. Adab dengan guru. Bukan untuk main-main. Dan guru-guru Toreqah itu harus guru yang anda benar-benar tahu tentang soleh. Kesolehannya. Sifatnya, wataknya. Bukan hanya sekadar jamaahnya yang banyak. Bukan. Tapi seorang guru Torekoh adalah harus bisa jadi contoh perilaku yohirnya. Perilaku yohirnya sudah jadi contoh. Dan danan yohirnya sudah memberi contoh. Perilaku sehari-hari yang kita lihat bisa jadi contoh. Itu guru Torekoh. Sebab tidak gampang mengambil guru Torekoh tadi. Ingat, mengambil guru. Guru ilmu ini penting. Apalagi guru Torekoh mempersih hati. Sehingga pernah dikatakan oleh Dr. Mah Sa'id Rabatan Al-Buti di Syam. Ada seorang guru Toreqah itu menjadi murid saja gak pantas. Jadi murid saja gak pantas. Apalagi menjadi guru. Menjadi murid saja tidak pantas apalagi menjadi guru. Allah. Seorang guru Toreqah itu lain. Bukan sekedar guru ilmu. Kebersihan hatinya. Dia sendiri harus menggambarkan orang yang sudah bersih hati. Berat. Sekarang bapaknya meninggal dunia, langsung dia naik pangkat jadi guru Torekoh. Tidak pernah ngaji, tidak pernah ini. Langsung guru Torekoh. Dan guru Torekoh itu lebih dari guru ilmu. Padahal Torekoh tidak akan benar, kecuali dengan il ilmu. Oh guru Torekoh, Masya Allah ribuan. kadang, -kadang di rumahnya ada gambar patung, segala macam ini. Itu haram mutlak. Jadi guru Torekoh. Makanya anda dengan siapa anda berguru? Kalau masalah berguru, boleh ngambil guru satu dua. Kita ambil toriko, misalnya. Sana toriko Khadiriah, sana toriko Naksabandiah, sana toriko Alawiyah, sana toriko. Bisa mengambil. Ah, tapi mana yang harus saya amalkan. Ambil satu yang sekiranya saya bisa istiqomah. Sambung ilmu boleh. Pengamalan boleh. Setelah satu saya bisa istiqomah, nanti saya boleh ambil amalan yang lainnya. Makanya sesaat, misalnya toriko Alawiyah, sesaat mengamalkan toriko toriko Ali Ba Alawi, mula dari dan sebagainya. Sesaat berfikir dengan cara fikirnya yang diajar kalau Syaikhul Khadir jalani, tidak ada masalah. Jadi kesombongan guru toraikhah yang wanita itu dah tidak boleh. Selagi di sini-sini, yang lain salah, yang benar hanya toraikhah kita toh. Wah ini sudah tidak benar. Baik. Kemudian yang kedua, jika ada seorang suami tidak adil, masya Allah. Jadi ketahuilah wahai para bapak. menikah itu bukan gampang, bukan main-main, bukan hanya sekedar akad nikah setelah itu selesai tidak. Ada tanggung jawab di balik itu semua. Makanya sebetulnya perkenan nikah kepada kaum laki-laki. Itu sebetulnya tambahan beban buat kaum laki-laki. Kecuali yang dipikir adalah urusan syahwat. Sebab punya istri satu bakal ditanya oleh Allah bagaimana urusan istrimu. Pendidikan istrimu. Sehingga seorang yang soleh sekalipun berkata. Suatu ketika Habib Ali Al-Jubri. Beliau adalah seorang yang ber mempunyai istri dua, ditanya di sebuah media dan di televisi tentang masalah poligami, ternyata begitu beratnya berpoligami. Kalau bukan seseorang sudah terlanjur melaksanakannya, barangkali tidak akan mau melakukannya. Begitu beratnya untuk orang punya istri dua. Kadang ada tanggung jawab. Bukan tanggung jawab urusan makan saja, tidak. Akan tapi pendidikan akhlaknya seperti apa. Jangan ditinggal jauh-jauh dikasih televisi, tak, suruh berguru sama televisi, rusak dengan televisi. Suaminya di mana? Ini tanggung jawab besar hadapan Allah. Jadi tidak gampang berpoligami. Maka perkenan poligami itu adalah beban. Tambahan beban bagi kaum laki-laki. Kecuali orang-orang yang fat, kaum-kaum. Yang menyeru penyertaan gender dan sebagainya. Dia orang sakit seperti itu. Dia menganggap poligami itu adalah penindasan kepada wanita. Justru poligami itu disyariatkan adalah justru untuk memuliakan wanita. Karena apa? Ada syarat-syarat kalau mau poligami itu begini, begini, begini, begini. Berat sekali berpoligami. Dan kalau seandainya orang sudah terlanjur berpoligami, maka dia harus berusaha untuk bisa adil. Kalau tidak adil, datang di hari kiamat wasyakuhumail. Termasuk dosa gede. Kalau tidak adilan seorang suami adalah termasuk dosa gede. Nanti datang di hari kiamat akan ketahuan miring dia itu dia punya punda. Baik. Akan tetapi, jika karena Subhanallah yang namanya hidup itu bermacam-macam. Akan tetapi ada kalanya seorang wanita itu dengan penuh kerelaan lah ini dengan penuh kerelaan, karena kita tidak mengerti apa yang ada di hati seorang wanita ada seorang wanita berpikir kalau seandainya saya mempunyai 1 8 dari suamiku masih lumayan, daripada tidak sama sekali artinya apa? saya siap dipoligami biarpun saya dapat sehari maduku dapat 8 hari, gak ada masalah kenapa? Daripada aku tidak mendapatkan sama sekali. Karena kita tidak mengerti kebutuhan seorang perempuan. Mungkin seorang perempuan yang takut dosa, takut haram. Tidak ada masalah saya di poligami. Duit saya punya, ini saya punya. Tapi saya hanya ingin menikah dengan seseorang. Saya tidak perlu dinafekai. Ketemu dengan saya sebulan sekali dan sebagainya. Apakah hal ini tidak diperkenankan? Ya boleh. Karena kerelaan dari seorang wanita. Sehidah Sa saudah. merasa diri beliau adalah banyak kekurangan. Padahal istri nabi semuanya punya kelebihan. Akhirnya beliau mengatakan kepada Siti Aisyah wahai Aisyah, ambillah hariku untukmu Dengan penuh kerelaan Tapi yang penting Bagi seorang suami harus seperti itu Tapi kalau seorang istri merelakan Lain cerita Jangan dipukul rata Memang seorang yang mempunyai Suami satu istrinya Dia bisa mempunyai suami sepenuhnya Akan tapi banyak seorang wanita yang Ternyata ingin menikah dengan seseorang Karena naudzubillah, takut dosa Takut ini, takut haram Sehingga untuk menikah dengan seorang yang tidak beristri pun mungkin susah, sehingga dia dengan suka rela dinikahi oleh seorang yang mempunyai seorang istri. Tapi ingat, kaidahnya pada dasarnya adalah seorang suami harus ah, adil. Jika seorang suami tidak adil, lalu istrinya tidak rela, dia maksiat. Tapi kalau istrinya rela yang sesungguhnya ya, bukan terpaksa. Ada rela terpaksa. Dimarahi kalau nuntut, marahi. Nuntut, no, no, no. enggak. Jadi ada seorang istri rela dengan suka rela yang sesungguhnya. Itulah yang cerita. Sehingga mungkin dikunjungi istrinya. sebulan sekali. Atau seminggu sekali. Atau seterusnya. Ini Akan tetap dilihat. Ini khidtob ini. Kalimat diberikan kepada suami. Bimbingan diberikan kepada suami. Hai para suami. Jika engkau harus mengambil istri lebih tanggung jawab besar dihadapan Allah. Dan harus adil. Senyum beda pun dituntut. Kalau sama istri muda senyum tak. Sama istri tua. Ah, Ada hitungannya di hadapan Allah itu. Jangan macam-macam. Baik. Dan Nabi sendiri pun berusaha untuk berbuat adil secara duhir. Ada pun masalah batin, tidak ada yang tahu. Mana yang lebih dicintai, tidak tahu. Apakah istri muda atau istri tua, tidak tahu. Belum tentu istri muda dicintai. Belum tentu. Maka, kalau tadi yang bertanya, bagaimana hukumnya tidak bisa dikatakan langsung maksiat seorang suami... Karena bisa saja seorang istrinya tadi merelakannya. Istri yang kedua mungkin merelakannya. Dan kalau istri yang kedua merelakannya, ya kemuliaan. Karena mungkin seorang suami ada yang belum siap untuk menikah lagi. Akan tapi karena melihat kebutuhan seorang wanita tersebut. Sehingga ia harus menikah dengan tujuan kemuliaan. Bukan hanya menurut syahwat. Kalau menurut syahwat tidak ada ujungnya. Akhirnya menikah dengan segala kekurangannya. Sehingga ada seorang menghibahkan kepada diri Nabi, dirinya kepada Nabi SAW. Bahkan ada orang pengin di nikah itu Allah. Kayak Saidah Syed, Saudah. Sudahlah pokoknya jangan aku ditinggal yang penting aku bersama menuju Rasulullah. Enggak dapat giliran kok ada masalah. Karena ingin mendapatkan kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Kalau ber, kalau yang kalau kalau berbicara dengan suami, "Hai hey, suami, kau harus adil." Jika tidak bisa adil, engkau mundur ke diri. Jangan dipaksakan karena engkau akan melakukan dosa gede. Kecuali minta rela kepada istrimu. Kalau istri merelakan lain cerita. Istri merelakan yang diminta rela siapa? Yang diperlakukan tidak adil. Yang dapat banyak sih tidak usah diminta kerelaan. Karena apa? Dia dapat haribah. Banyak. Intinya wahai kaum muslim dan muslimat. Bukan gampang urusan yang semacam ini. Hati-hati. Dan jangan sering kuyon-kuyon. Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Kawin dua sunnah Nabi. Kawin tiga sunnah Nabi. Sunnah apa? Mengnikah dengan satu istri saja bisa haram ke hukumnya. Sunnah Nabi maksudnya Nabi pernah melakukan kawin satu, dua, tiga? Ya. Akan tapi untuk dirimu kawin dua belum tentu sunnah untuk dirimu kawin dua, belum tentu sunnah. Wong kawin satu saja, nikah satu istri saja. Mulai kemarin cu. pakai kerudung juga jatuh-jatuh. Mau kawin lagi? Hah? Ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji salat aja enggak sempat-sempat mau nikah lagi. Ini yang harus difahamkan makna ini. Tanggung jawab jadi menikah dengan istri saja ada hukumnya lima kata Imam Nawawi ini yang punya dalam kitab Minhajnya. Imam Nawawi menyebutkan kalau orang mau menikah itu satu istri saja hukumnya ada lima, ada yang haram, ada yang haram sama. Kalau istri dua ke sama lebih lagi lebih ketat lagi tidak semuanya sunnah Nabi. Kadang jadikan guyonan. sehingga merendahkan Islam itu sendiri. Tapi ingat hey para wanita jangan anda mengingkari poligami. Ada hukumannya di hadapan Allah karena apa? Memang balik kami di dalam Islam adalah ah? Ada Ya doa saja yang baik ya Allah Semoga suamiku buatku saja Doa lah eh? Doa yang benar Diikat tu suami biar tak nikah lagi Bagaimana cara ngikatnya Pelayanannya yang baik Penuh kasih, penuh cinta dan seterusnya Maka dengan begitu insya Allah Suami tetap Ya lah, kalau sudah begini bu ya kok suami saya masih nikah lagi Wah gimana? ya nasiblah namanya Allah bagi-bagi seperti itu. Kadang orang baik-baik suaminya Masya Allah bandel ada. Makanya mintalah yang baik kepada Allah. Intinya ya Allah, semoga Allah berikan keharmonisan kepada kita semua, keindahan. Keindahan dalam keadaan apapun. Yang sudah terlanjur barangkali menikah dengan menjadi istri kedua dan ketiga agak keempat, semoga Allah berikan kebahagiaan karena sudah menikah. Yang istrinya satu, suaminya tetap mempunyai istri satu. Semoga suami diberikan ketenangan batin, kesenangan dengan satu istri dan istrinya semakin mencintai suami, suami cinta istri. Yang sudah terlanjur di poligami jangan sampai rewel gara-gara berpoligami pun sudah menjalin hubungan yang halal. Semoga Allah berikan kepuasan dengan itu semua. Inilah yang kita inginkan. Ini saja wallahu aalam bissawab. ada pertanyaan tertulis tapi sudah waktu. Waktunya sudah habis. Baik kita jawab untuk pertemuan yang akan datang. Mari kita doa bersama bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'anibna. Wansurna wa la ta'dzulna wa'afina wa la tubridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tustur alaina innaka ala kurisya gho'tir. Allahumma ya Allah. Muliakan kami Allah dengan guru-guru yang mulia, yang baik, yang tulus. Dan muliakan kami dengan murid-murid yang baik dan tulus, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuahkan amal. Dan terimalah amal kami, ya Allah, wahai dan yang maha kuasa. Wujudkan keindahan dalam kehidupan kami. Hidup indah di dalam diri kami dan indah di keluarga kami. Wujud keindahan, keharmonisan dalam rumah tangga kami Allah. Jadikan kami para suami semakin hari semakin mencintai istri-istri mereka. istri istri kami dan jadikanlah para istri-istri ini semakin mencintai suami-suami mereka. Dan jadikan kehidupan mereka benar-benar kehidupan karenamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbuat dolim kepada istri-istri kami. Dan jauhkanlah para istri ini dari berbuat dolim kepada suami mereka. Dan jadikanlah hati kami senantiasa lapang akan kekurangan pasangan kami. Jadikanlah kami mudah memaafkan atas kesalahan pasangan kami, ya Allah. Jangan sampai ada seorang istri yang ada di tempat ini. Karena diperlakukan tidak adil oleh suaminya lalu menuntut hingga suaminya masuk neraka, ya Allah. Jangan sampai ada seorang suami yang ada di tempat ini karena berlaku tidak benar kepada istrinya lalu masuk neraka. Dan jangan sampai ada wanita yang ada di tempat ini. Mempunyai perlakuan yang dolim kepada suami lalu masuk neraka. Ya Allah, jadikan kami semua ahli surga ya, Bahagia, bahagia di dalam rumah tangga. Penuh kasih. Dan kami mohon... Berikan kepada kami anak yang soleh, solehah. Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Berikan kepada kami anak yang soleh, solehah. Dan kami mohon... Yang belum menikah, mudahkan mereka... Untuk mendapatkan pasangan orang yang... Oryod, yang menjadi sebab kebaikan... Kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Kawan dan teman untuk menuntut ilmu. Kawan dan teman untuk beribadah. Kawan dan teman untuk mendekatkan diri kepadamu. Kawan dan teman untuk berbakti kepada orang tua mereka. Untuk berbakti kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami, Allah. Ampuni dosa kami, Allah. Ampuni dosa kami dan dosa keluarga kami dan dosa guru-guru kami. Dan Ampuni dosa orang tua kami, Allah. Ya Allah, engkau mahat tahu tentang kami. Dan semua yang datang ke tempat ini punya hajat. Maka kabulkan hajat kami semua, Ya Allah. Kabulkan hajat kami semua, Ya Allah. Hajat yang baik, kabulkan, Ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang punya niat jelek, maka kami mohon rubahlah dengan niat yang mulia dan kabulkan niat dan hajatnya. Dan Ya Allah, ampuni lidah kami. Dan siapapun yang terluka hatinya oleh kalimat kami, kami mohon hiburkan hatinya, Ya Allah. Hiburkan hatinya, Ya Allah. Ibu berhantinya dengan kebahagiaan dan ampunilah lidah kami, Allah. Dan kami mohon mudahkan segala urusan kami yang sempit dan rezekinya lapangkan. Dengan rezeki yang halal, penuh berkah, Ya Allah. Dan berikan kepada kami semua kesempatan dan kesempatan dan kesempatan. Untuk bisa mengabdi kepada orang tua kami. Kesempatan untuk mengabdi kepada suami kami, Ya Allah. Para wanita ini, Allah. Untuk mengabdi kepada suami mereka. Dan jadikan kami, para suami, kesempatan untuk mengabdi kepada istri kami, Ya Allah. Dan kami mohon Yang sakit sembuhkan ya Allah Yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar, membayar hutang mereka Dan kami mohon ya Allah Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat Dan jauhkan kami dari sebab kemaksiatan kehinaan ya Allah Jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kau ya Allah Yang saat ini banyak terjadi di sana sini perzinahan ya Allah Dan jika ada di antara kami yang hadir ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Ya Allah itu masa lalu mereka ya Allah. Kami mohon ampuni ya Allah. Hapus dosa mereka ya Allah. Jangan sampai kau seksa kelak di akhirat ya Allah. Wahai Zat yang maha pengampun. Dan berikan kesadaran kepada mereka. Dan tutup aib mereka ya Allah di dunia. Sehingga di dunia tetap mulia. Dan muliakan di akhirat nanti. Jauhkan kami dari makan makanan yang haram. Jauhkan kami dari makanan yang haram, mudahkan kepada kami rizki yang halal. Dan berikan kepada kami semua khusnul khadimah, mati dalam keadaan iman. iman Dan kami mohon berikan ketulusan kepada semua yang berjuang di tempat ini Allah. Yang berjuang di tempat ini atau yang berjuang bersama kami dan mereka tidak di tempat ini Allah. Yang menyebarluaskan acara ini Allah melalui media-media yang mereka miliki Allah. Sarana-sarana yang mereka miliki Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan datangkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Dan seperti telah engkau kumpulkan casat kami. Maka pertemukan hati kami. Dalam cinta karenamu. Dan seperti engkau telah kumpulkan kami saat ini. Kami mohon kumpulkan kami. Kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami Husnul khatimah. Dan mudahkanlah kami kelak saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami untuk mengucapkan. Untuk mengucapkan, Ya Allah, mudahkan hati kami dan lidah kami kelak saat kau cabut nyawa kami. Untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على زيتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله أشهد أن الله. اشهد ان لا اله الا الله اصرف بالله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله اصرف بالله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فأفو عننا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فأفو عننا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فأفو عننا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 Tuhibul Afafa buanna ya karim semoga kita qabulna Fatihah Amin jangan lupa tanggal 19 Ahad depan buka bersama di sini di bawah sanak saudara dan kawan-kawan wabillahi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh